تو نه ور دي بسم الله الرحمن الرحيم والنجم اذا هوا ما بال صاحبكم وما غوا سوره النجم کې تصديق در رسالت نه وجه فاتقهري هايثوت توحيد کوي ده ستوره فلجرا غورځیګي پدې خبر روان دي ما ظل صاحبكم ومغوا شنو د خطا شوي دا مرګر استاسو او نه به لاري شوي څنګه چې ستوره اسمان کې سیده روان دي دا سید دا پیغمبرم په خپل منزل او په خپل دین کې سیده روان ده پما ينتقو عن الهوان او دې خبرې نکي ز خپل خواشنه انه و الا وحی یوحا نزه دا بیان او کلام د دوه مگر وحی چې کول شي که اغا وحی مطلو ده چه قرآن ده که غیر مطلو ده چه اغا حدیث ده علمه شدید القوان خولده دتا ده قرآن اغی جبریل چه دیر سخت ده قوتنا ده بدن ده زو مره او قوت علم ده استوام برابر شو پیغمبرتا کله چې حرا کې ناس ته نبی لي سلام او هو بالافق الاعلى دا جبريل پاکی نارو اوچتو د اسمان ثمذنا بیا رن زیشو پیغمبرتا فتدل راګوس شو اكان قابقوسيني او ازنان نو پسو ني ديواله زدوالو پشان نموتي د دوليندو يا زدينم زياتنزدين اړم به ملاقاتو د جبريل سره پسمکا وار هراکه اړم به وحي وا فوحا الی نو وحیک لعل کل بندتا هغه چ وحی او تکلیوان چې اقرا بسم ربک الذی خلق ما کذب الفؤاد ما رآن دروغ نو دی ویلی زړه د پیغمبر باغ سو کې جدي لیدلې اڤا تمارونو علا ما يرا تاسو یې غړی کوي سرا با خبره کوي چې د لې دلي په خپل پسترګو ولقد راه ونزله تن اخرى او یقینا لې دلي او د جبريل سلام لرا <تصفح> یو بلزل او اسمانونو ده پاسا عند صدرت المنتحا اغی صدرت المنتحا سرا ونه ده بیری چگه ته انتحادا ده منزل کده از مکه نسوک خیجی نو اغی منتحادا کده نسرازی نو اغی عِنْدَا جَنَّةُ الْمَأْوَى تَغِي صِدْرَةُ الْمُنْتَاثَرَ جَنَّةِ دُو سِدُو چِ مُؤْمِنَانْ بَهُرْتَزِي اِذْ يَغْشَ الصِدْرَةَ مَا يَغْشَ یاد کا چې اَغْي وَنِلَرَ دُمْرَ مَلَائِكُو چَانْدَا زَهِ اللَّهَ تَمَعْلُمَوَا مازا غلب صورو وماتوغا نا ده کوکشوه نظر ده پیغمبر داغنا او نتنا بل پل اولی دلی بلکې بلکه مخاما خیلی دلی ده لقدر آمن آیات ربیه الكبره یخنان اولیده پیغمبر اعلامیده خپل ربو لوہی لوہی رب یې ندی لټلې من آیات رب الکبرہ علی عمد خپل رب لوہی چې جبرئیل علیہ السلام دی خبرای ته تول عزام نو را کئ ما تا د خپلو الی هو ذغیس کار نامشتا چغلت عزره وامنات الثالثه الاخرى او منات په کې دریم دي چې دا ټول نه روستو په مرتبه کې الکوم ذکر وله الانسان دا تقسیم چا کړه ای ستو د پاره ناری نه دی ځامن او دا الله په تقسیم کې زنانه ورسي دی تل گیزن قسمتن دیزا دغه هر چا چې کړلې په داغه وخت تقسیم ستاسو دی ډېر د ظلم ان هی ال اسماء ندی داوا اعلی استاسو مغرتش نمونه سمیتمو وان تم و آباءکم تاسو ولي خذیت استاسو مشرانو منزل اللابع من سلطان الا ننظر الى گله پدیبان دې سدلل هي اتباعونا الا ظننا ندی روان دام شریکان مگر په ګمان پسي او ماته انفسو ابا خبرو پسي چې خواش کوي زړونا او نفسو ندږي علاقه جاءهم من ربهم اللذا او حال داوی چې راغلي پلنا قران چې وای نه هدايت ته عمل الانسان ما تمنا آیا جایز انسان لرا یازت شته ده داغه سوچ دي ارزو کوي جا عبادت تلات او دمنات او شفاعت تا ملائکو فللہ الاخرط والاولا پس اللہ لر اختیار دے آخرت کیوں و دنیا کیوں و کم من ملک فی او ډیر ملائک دیپ آسماننو کی او لا تغنی شفاعتهم شیعان اس پکار نرازی شفاعت تاغی زرهم الا من بعد این الله اللہ هم اگر پس داغنا چلی اجازتو کی لی من یشاو او چاہتا چلی اللہ غواری و یرزوام او رزائی داغی بندنا توحید سرام ان الذين لا يؤمنون بالآخرة بشكا کسان چې کینې په قیامت باندې لیسمون الملائکة خامخانو موږ دې ملائکة تسمیت الانسا نمنا ذنانا دا <تصفيق> یی <تصفيق> دا <تصفيق> خیال چې لات امنات ابو دا دان ام دی اما لایک دی چې دې کې راضی ازم غاغي سر رابطه ده اما لهم بی من علم نشته دی مشرکان لرا پدی خپل دین باندې سو دلیل ان یتبعون الا ظنن متیرو ان مگر صرف په ګمان پسي وان ظن لا یغنی من الحق شیئا او ګمان هونه شي ثابتوله په دې دی حق دین کې یو خبره فارز من تولا ثم اخواله اداه چانا چې مخ اړول دي ان ذکر نه اعظمون د قران نا ولم یرید الا الحیات الدنیا انور هیڅ مطلب یې نه دی صرف جون د دنیا ذالکان مبلغهم من العلم ترداغه پورې رسېدل لري علم د دې بس دنیا پورې علم رسېدل نور د دین نن خبر ان ربک هو عالم او بمن ضل عن سبيلي به شکر افتاچ دې هغه خپويږي اوخه خبر دې دا اچانا چا گمراکی کی تا اللہ تتینا و هوا آلم بی من احتدام اولا خبر دیده و چانا چپلار صحیبان دیده دی。وللہ ما فی السماوات و ما الارض خاص دا اللہ دی اغا سوچ باس مان نکی دی اغا سوچ لی اجزی اللذین اصاو بیما عملون خامو خالا با بدل او کسانو تا چی گناہون اکڑی دی بیما عملو دا و اخپلو عملونو وی اجزی اللذین او بدل کې او کسانو تا چی نیکے اکڑی دی بالحسن دی الذين يتجنبون كبائر الاسم دا هغه څان دي چې ځان ساتي د لویو او الفواحش او ذبيح حياي نه الا لمن مگر واړو ګناوو نه ماف کیږي ولي ان ربك واسع المغفره واعله میکم الله خبر د ستاسوونه ا ان ش کوم منل آرودي دغ وختنا چې تاسوی پیدا کوې د زموک نه انتم اجن نهتونفی بتون معیکم او بیا چې کل تاسو پټ په ګډو د میدو الله د خبرو فَاتَّقُوا زَكُوا عَنْ حُسُكُمْ نَصِفَتُ نَمَكَ ای د پلوزانونو واعلمو بِمَنِ اتَّقَى الله خپويږي په حال لا اچا چې زانې بچړې د جهنم نا ابره الذی ثوللا استاخيان له رسولان چه مخیوالاو دلد دیننا و آتوا قلیلا هواخی ورکوخو لگونتی شواق پیدا شو لگونتی و اکدا ابی آوتا خبر گران شوا بی آوتا سخت شوا عندوا علم الغيب فهو يران اي عدد سرام علم د دې غيب چې د پاغي باندې یقین کوي ام لم ينبأ يا دې نه خبر شي وي بما في صحف موسى فلا عقده باندې چبا صحيفه زمو صالح السلام کي وا وي ابراهيم الذي وفى او صحيفه ابراهيم عليه السلام کي اغا ابراهيم عليه السلام چې پورواله کړه کوه دي د الله باندې هر کې سم مضمون الله تذر واذرتم وذره را جن شي اوله يوم مجرم سړی بوج د بلچنګ چې دت ابو جهل وي چې زوزي موارمه لا تن پکې و چی مانه راولو ابو جهل و تاوي چې زوزي موارمه ستا بوج وزوچ ته ما او زبد لزور مال در کوما نو بس چې مالي ولوم سلګوم تی ورګه بیا نور او تګر نه شو بیا غته اشاره او خیره تمدا سه ولي والله سليل انسان الا ماص او دا مضمونو پکی چنيشته ده انسان د خلاصي ده پاره مگر اغه ایمان چې ده په خپل کوشش کړی پایو خلاصي فَانَّا سَعْيَوْ سَوْفَ يُرَامُ او بیشکا تا دا عمل چی دے زرد چیو بلی دیشی کنا چی دے اخلاصو لشی ثُمَّ يُزَعُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَ بِا بَدْتَا بَدْلَوَرْكُولِشِي اَغَبَدْلَىٰ پُرَىٰ دَقْبُلُ عَمَلُنُو فَانَّا الٰى رَبِّكَ الْمُنْتَحَامُ آدام په کیو چې به شکه رب ستاتا ارسه دل دي زه هر یو شې يا حوال کل دي زه هر یو شې کنه پويغه په خبره نو بس والله اعلم الله پوي هغه ته حوالکه هو ازحکا وا ابکا او به شکه دغه الله چ خندولي دي دی ډېر خلق و دی دی او خوشال کړي دي یو جړولي دي و انه هو اما او به شک دغه الله دي چې مله کولم کې ژوند کولم کې پانه او خلق او دغه الله دي خاص چې پیدا کړي دي جوړه بار شي کې الذكر والانثى نرعا ومعدا من نطفة إذا تمنا تغي نطفينها كالچه وغرزو لشيبخ في المحل كي واننا عليه النشأة الأخرى وفي شكا فدي الله باندي زي مواردا دبياج و بشکا دغا اللہ دے خاص چمالدار کول کئی او فقیر کول کئی و او و رب الشعران و, و بشکا دے چمالک دے د سطوری چه چې یا عبادت کئی و انو اہلک آدن الہولا و بشکا دے خاص چه لکلی دی آدیاں لنبنی قوام دهود علیہ السلام و سموده فمابقان او سمودیانهم ایسو کې پرې نه خدود دا غینا نوح من قبل هلاکړیو قوم د نوح علیہ السلام د ټول نو مخکین ولې هلاکړیو ان هم كانوا هم اسلموا واتغام ځکه چې دا قومونه چې ټول ظالمانو او په ظلم کې زه حد ناوړې ځن کی ول مو او وکړي ول ټکړې شي هم د لوط علی السلام یې راو وغور زول ډیر زبرینا غشا ما غشا پټکلو اغيل را هر اندازا خاوري چې پټکړي دي چې الله ته معلوم دی وَبِهَيِّ عَلَىٰ عَيْ رَبِّكَ تَتَمَارَ پس پا کمو کمو نعمتونو در ربق پل باندی تشکی هذا نظير من النظر الأولى دا قرآن یا دا پیغمبر یرون او دا علامة دا قیامت عزیفۃ العزفه نشته قیامت ليس لها من دون الیکاشفه نشته قیامت لرا بغیر د الله ناسوک خکارہ كونکه اقوام من هذا الحديث تعجبونا آیا تاسو د دې خبرې د قیامت نه تعجب کوئ چه هزار یوم بعید ناو ڈیر لری دا عقل یا دا پران نا تعجب کواه و تد حکونا و پدی پوری خندا کواه ولا تبکونا او جاڑینا و انتم سامدون او یتاس و غافل فسجدو للہ و عبدو عجزیو که خاص اللہ تا بندگیو که خاص دا اللہ